Кои ще са свободните електрони на 2022? Само до утре, 22 февруари, можем да изберем най-успешните дигитални инициативи в защита на природата, демокрацията и човешките права. Това отличие се връчва всяка година от Блулинг и тъй като са известни вече и номинациите, които можем да подкрепим, сега ще кажа добър ден на Павел Антонов. Здравейте! Той е съучредител и управляваш директор на мрежата брулолинг мрежата за гражданско действие, създадена в далечната 1998. Това значи и 25 години от създаването и честито Павел. Благодаря точно така. От 25 години ни води ентусиазма, че интернет може да се ползва за добри цели, за демокрация, за човешки права, за природа, европейски ценности. И така решихме от 2009 година насам да отличаваме най-интересните, най-вдъхновяващите примери за такъв тип ползване на цифровите технологии. Така се родиха наградите Свободен електрон. Задачата сега е ясна. Ясни са и номинациите. Остава да видим коя от тях ще бъде на първо място, т.е. ще получи най-много подкрепа. А, и затова искам да ви попитам най-общо, кои са най-ярките, проевропейски, демократични, зелени и правозащитни граждани и организации, които с използването на информационни технологии през 2022 заслужават да се наредят сред свободните електрони. Какво показват номинациите? Ами ние тази година получихме рекорден брой 9 номинации, като е, вече както практиката очи, те винаги се правят от а, обществеността, от а, всъщност гражданската общност, която се вълнува от а, каузите, които споменах. И искам да ги спомена, не мога да не ги спомена, макар и много бързо. Имаме а, няколко много а, интересни местни инициативи за пръв път. Едната е за Благоевград. Казвам, всички те са номинирани, защото по някакъв страхотен начин използват интернет, цифровите технологии, социалните мрежи. А, още една такава Инициатива имаме, която е Диша и Димитров град. Тя е по-специализирана за а, качеството на въздуха, но отново местните хора са се организирали, за да а, постигнат а, това, което ги вълнува. А, има няколко инициативи, които очевидно са свързани с а, зачистилите през последно време избори в България и нуждата от прозрачен и, и, и така от, от, отворен към обществеността изборен процес. Една такава е стража Стаже онлайн платформа, която позволява да се следи работата на депутатите като събира всичките им изказвания и всичко, което правят на едно място. Uh, има още една такава, много интересна инициатива. Тя, тя е Лигата на младите гласоподаватели и uh, зад нея стоят uh, Национален младежки форум и студентска асоциация за изследвания на международните отношения. И студентски клуб на политолога. Т.е. тук са млади хора, които се интересуват от това да направят изборите по-прозрачни чрез интернет. Това и е много вече... интересно, защото Минта... ние пък виждаме, че има... Uh, като че ли някаква умора, гражданска умора от изборите, а, тя се съчетава и с а, някои съмнения, които а, хвърлят оставки на ключови позиции. Вчера ще припомня а, говорителя на Централната избирателна комисия с, си подаде оставката като говорител, а, заради съмнения в а, а, решения, които могат да предопределят. А, и а, проблеми в изборния процес, т.е. в вашите номинации за миналата година по някакъв начин се отразява ето това едно безпокойство за изборния процес в България. Така ли да разбирам? Ами точно така е, и обаче според мен това е много позитивно, защото е, всъщност демокрацията изисква ангажимент на хората и е, в известен смисъл е хубаво, когато особено млади хора се вълнуват и, и искат да участват. Това означава, че демокрацията е жива. Така че ние в този смисъл смятаме. Е, че е, има нещо, за което да сме позитивни в е, ситуацията. Ако може само да... Да, повършу, да, да, довършете, за защото е важно да ими, ги знаем кои е, е, пристрастност. Така е, да. а, имаме още няколко много интересни номинации. А, едната от тях е Георги Спасов. Това е активист на движението «Храна, не война». А, което осигурява топла храна и дрехи на уязвими хора и също така глобалната инициатива Невидими животни. Т.е. този човек е посветил дигиталната си активност и стратегически използва интернет за такива каузи. Един, извинявам се, двама журналисти. Журналистиката вече от десетилетия е в Дигитална среда, така че тук няма изненада за нас. Първият е Калоян Константинов, главен редактор на Клин Клин един сайт за независима журналистика и разследвания, който освен, че според номиниралите го заслужава заради качеството на работата си, подчертава те и се не смисъл, не приема никакво външно финансиране. Това е една инициатива, която сама се финансира. И другия журналист е от по-масова медия. Това е един млад телевизионен репортер, който води рубриката «Зелени минути» в, в по BTV преди обед и в, според номиниралите го заслужава насърчение, тъй като поставя на Дневен ред теми в, то, в масова, в национален ефир, теми, които иначе в, не достигат до широко аудитория. И последните две имена, които ще кажа, са, може би, най-разпознаваемите. Първото е зеленият активист и защитник на горите, беше народен представител, беше и ръководител на агенцията по горите. За кратко, Александър Дунчев изключително принципен активист. Аз не се изненадах от неговата а, номинация, тъй като буквално през последните месеци не е имало ден да не видя от него някакво разкритие в мрежата свързано с горите на България. А и... не се изненадахте, предполагам и от неговите последни а, действия в медиите. Имам предвид преди два дена а, той а, хвърли така тежък камък в а, а, Модела на номинации на лица в листите. Ами, честно казвам, не се ни назначи това въпреки, че то не е свързано с номинацията му за свободен електрон. Това просто е в средите на активистите и на хората, които са вложили сърцето си в дадена кауза, е много трудно да се приспособят към политиката с нуждата от компромиси и постоянно намиране на някакъв среден път в нея. Така че аз напълно някак си разбирам мотивите, които са предизвикали неговите действия, но не, не мога да коментирам политическата им страна в момента и не смятам, че е наша работа като гражданска мрежа да правим това. Още повече и самата кампания наближава, всеки момент ще започне. Но имаме и още един разпознаваем герой бих казал, а, сред нашите номинации. И това е издателят Манол Пейков, който е номиниран заради изключително активната си дейност, е, работа в интернет, свързана с благотворителност, набиране на дарения и за е, жертвите от войната в Украина и за жертвите от земетресението напоследък. Така че и това не беше изненадваща номинация. По-скоро даже е, се зарадва, защото такива разпознаваеми лица, биват припознати като подходящи за наградата «Свободен електрон». Тоест, няма нищо странно във факта, че освен тези традиционни зелени каузи, чист въздух, обществено здраве, избори, и гражданска активност, се добавя и каузата Украина. Говорим буквално в навечерието на а, годишнината, една година от войната, която Русия започна срещу своята съседка. Ми, войната е нещо толкова аз да се затруднявам да говоря толкова го, огромно по мащаба си в нашата съвременна действителност, то няма как да не засегне всичко, а да не говорим, че в нашата съвременна действителност, дигиталното поведение е също част от случващото се по време на война и също това, което прави Манол, но и не само Манол Пейков и много други хора, тяхното присъствие за преодоляване на последствията, за противопоставяне на ужаса, което представлява войната, е много вдъхновяващо. Е, сега едно от нещата, които отбелязвате специално и на веб-страницата на Blue Link и подстраницата Свобода на електрон, където всъщност всеки би могъл да подкрепи една от тези номинации, е факта, че търсите стратегическо и умело използване на интернет и информационните технологии с цел укрепване на демокрацията, гражданското общество, европейските ценности, и защитата на природата. Какво е това? Какво означава това? Какво означава стратегическо използване на интернет? Защото ние знаем какво означава а, стратегическо използване на интернет за целите на недемокрацията, за целите на а, подмяната на демокрацията. Може ли интернет да бъде използван а, за истински а, за истинската същност на демокрацията? Ами, много болезнен въпрос ми поставяте, защото, както споменах в началото, ние започнахме с ентусиазма на 90-те години, когато интернет беше нещо ново и, и вярата, че то всъщност носи положителна промяна а, и че то всъщност ще бъде агент на такава промяна. А, за съжаление, последните две-три десетилетия, в който интернет се превърна в ежедневие и реално се превърна в една напълно тактическа действителност, за почти всеки човек, даже бих казал, не знам някой, който да не, да не се натъква на ползване на интернет и изведнъж се окаже, че то не носи непременно позитивна промяна, разделя хората, отблъсква ги, алиенира ги, ам, използва се за пропаганда, т.е. това, което се е виждало в историята с всички други телекомуникационни технологии, го виждаме сега и с дигиталните комуникации. И за това ние а, продължаваме и смятам, че не се е променило много в нашата оригинална мисия да търсим това стратегическо използване. А, и, а, и освен това, последно обяснявам, думата стратегическо се отнася и до това, че а, не става въпрос ежедневно как си проверяваш почтата и така нататък, mm -hmm. а става въпрос да постигаш в дългосрочен план тези идеални цели, за които гражданските организации са създадени и преследват. Разбирам. Последно, до кога може да се упражни правото на глас за подкрепа на една или на друга номинация за свободен електрон? Ами в последния момент сме, така че кане всичките ви слушатели да го направят до утре 22-те, че е го отворено гласуването на електрон.bluing.net и могат всички да дадат гласа си за този кандидат, който ги вдъхновява най-много. Тоест утре награда, да. първа точно така, утре могат да гласуват. Едната награда я дава публиката, т.е. обществеността с това гласуване, а другата награда я даваме ние от Bluing. Добре, аз ви благодаря. Павел Антонов, съучредител и управляващ редактор на мрежата Blue Link, гласуването за свободен електрон за 2022 година, хора и организации, които са допринесли за демокрацията, европейските ценности, природата и защитата на човешките права е възможно до 24 часа в среда, 22 февруари, т.е. утре.